Tizenegyedik fejezet Egy éles, dallamos, hol sípoló, hol berregő hangra riadtam fel reggel. Szent ég, mi a szar ez? bosszankodtam magamban. Határozottan olyan érzésem volt, hogy csak alig öt percre hajtottam le a fejemet a párnára. Nem létezik, hogy már reggel van, tiltakozott a tudatalattim aktívan. Mélyebbre furtam az arcomat, és a két fülemet is elzártam egy-egy jókora párnával, hogy tompítsam a szirénázásnak is csak nagy jó indulattal nevezhető hangbeszűrődését a hallójárataimba. – Petrik komolyan ébresztőt állított be! Vasárnap! Istenem, mondd, hogy nem edzeni, megy az éjszaka közepén! Gondolatban totál kiborultam. Éreztem, hogy a derekamon pihentetett balkarja megmozdul, és a jobb kezével az éjjeli szekrény felé nyúl. Pár másodperc múlva megszűnt az agybénulást okozó lárma. Már-már azt hittem vége a reggeli tébolynak, és nyugodtan visszaaludhatok, de ekkor rájöttem a matrac hullámzásából, hogy Petrik kipattant az ágyból. Eltökélt szándékom volt, hogy a körülményektől függetlenül én minimum délig alszom. Még Petrik sem tudott volna jobb belátásra bírni, még akkor sem, ha a tegnap esti őrületesen jó szex ismétlését ajánlja fel. De sajnos volt valami, ami a következő percben úgy ugrasztott ki az ágyból, mintha cunami riadó lenne. Először szokatlan émeigést éreztem a gyomromban. Aztán nem jó előjelnek számító bizsergést a homlokomon. És ez az érzés csak egyre fokozódott. Mond, hogy még nincs reggel, kérleltem Petriket a fejemre húzott párna alól, aki vigyorogva válaszolt. Ezt a párnák közül kikukucskálva fedeztem fel, miután nem hallottam, hogy reagált volna. Ugye, ahová mész, oda nekem nem kell mennem. De igen, jönnöd kell, nevetett. Mindjárt nyolc óra, ideje indulnunk. Noszogatott, és az ágyra visszadőlve nyomott egy puszit a mesztelen vállamra. Nyolc óra, megőrültél? De hiszen az még hajnalok hajnala, borultam ki. Azt hittem, először rosszul hallok, de Petrik csak tovább nevetett. Jól hallottad ki az ágyból, álomkóros, ripakodott rám játékosan. De ekkor már nem érzékeltem túl sok mindent, csak azt, hogy valami nincs rendben a pocakomban. Azt hiszem, nem vagyok jól, mondtam, és villámgyorsan ledobtam magamról a takarót. Úgy szaladtam ki a fürdőszobába, mintha fene vadak lihednének a nyomomban. Muszáj volt a szám elé tartanom a kezemet, mert ami év felfelé tört a gyomromból, az nagyon jött. Sugárban. Alig értem ki a fürdőbe. Vagy öt percig hánytam aztán. Petrik rémült fejjel jött utánam, és először a fürdőszoba ajtóban megállva bénultan engem nézett. Majd közelebb jött, és simogatni kezdte a hátamat, hogy jobban legyek. Éreztem, hogy az arcom olyan fehér, mint egy frissen mázolt mennyezet. Hófehérkének hozzám képest pirosposgás arca lehetett. Szerintem menj ki, Petrik, nem akarom, hogy így láss, kértem. Bár annyira jól esett a simogatása, hogy legszívesebben inkább azt mondtam volna, abban ne hagyja. Ne hülyéskedj, nem hagylak ilyen állapotban magadra. Torkolt le. Újabb öt perc után, mintha elvágták volna, egy csapásra elmúlt a rosszul létem. Letisztogattam a csapot, és leültem a szélére. Jól vagy? kérdezte Petrik aggódva, de közben, mintha elégedettség és büszkeség bujkált volna a tekintetében. Legugolt hozzám, és onnan nézett fel rám nagy kék szemével. Jól esett a közelsége. Csak bólintottam, nem volt erőm megszólalni. El kell mennünk orvoshoz, folytatta. Már voltam orvosnál, mához egy hétre kellene jelentkeznem újra. Elvileg ezek a reggeli rosszul létek normálisak, nyögtem. Jó, akkor jövő héten Szingapúrban megkeressük majd a legjobb orvost, aki egy időre átvesz az otthoni dokitól. Már megint ez a városnév. Szingapúr. Ezek szerint tényleg nem viccelt, mikor azt mondta, oda költözünk. Jobban vagy már egy kicsit, faggatott. Igen, sokkal jobban, feleltem határozottan. Remek, akkor indulhatunk reggelizni. Viccelsz velem, tiltakoztam elképedve. Most láttad, hogy hányok, mint a lakodalmas kutya. Szerinted van kedvem bármit is enni? Muszáj enned, meglátod, attól majd jobban leszel. Erősködött. Vagy még rosszabbul, javítottam ki. Nem akarom, hogy még egyszer rám törjön a rosszul lét, motyogtam. Kivert a víz a gondolattól, hogy még egyszer valami undormány trutyi elhagyja a számot. Alapszabály, aminek távoznia kell, az távozni is fog. Ne paráz, itt vagyok melletted. Öltöz játszó ruhába, mert ma kirándulni megyünk. Szerintem megőrült. Most hánytam. Mi van? Mi az, hogy kirándulni megyünk? kérdeztem visszaértetlenül. Ahogy mondtam, beülünk egy autóba, és megnézünk egy csomó klassz helyet. Ideje felfedezni balit. Nem megyek sehova. Visszabújok az ágyba, és délig alszom. Makacskodtam. A baba és a dzsetleg miatt érzed magad fáradnak. Már mondtam, nem szabad engedni, hogy a jetleg eluralkodjon rajtad, mert akkor csak rosszabb lesz. Szedd össze magad. Még nem láttál Indonéziából semmit, csak egy medencét. Tetszeni fog, megígérem. Totál lelkes volt, és folyton vigyorgott. A hófehéren világító fogai már-már már zavaróan tökéletesek voltak. Szinte megvakítottak, úgy ragyogtak. Húsz perccel később egy derűs arcú, mosolygós balinéznő fogadott minket illedelmesen meghajolva a reggeliző étterem bejáratánál. Hogy lehet, hogy az összes balinéznő ugyanúgy néz ki? Töprengtem. Vagy nekem van szörnyű arcmemóriám, vagy nem tudom. De hogy én nem bírnám őket megkülönböztetni egymástól, az biztos. Mindegyikük csupa figyelmesség és alázat. Mindegyikük haja sötét, és konyba van hátul feltűzve. Mindegyikük ugyanolyan bokáig gérő, a derekán szallagal átkötött, keki színű kimonót visel, és mindegyikükből csak úgy sugárzik az örökös derű. Itt az embernek pánikszerűen mosolygás kényszere van, mert mindenki olyan kedves. Oda vezetett minket az asztalunkhoz. Felírta a szobaszámunkat, majd távozott. Füllet melegnek nyoma sem volt, kellemes nyári fuvallat áramlott az asztalok között. Az étteremnek az a része, ahová a bali néznő az imént vezetett, egy mesterséges tavacska fölött helyezkedett el. Félszigetszerűen nyúlt be a vízbe a talaj alattunk. Körben vízililiomok nyíltak a vízben, és narancssárga színű díszhalak úszkáltak. Írtó romantikus volt. Még mindig. Végül egy rövid farmer és egy hozzáillő rózsaszín váról leomló felsőt húztam fel. A biztonság kedvéért felvettem alá egy bikinit is. Sosem lehet tudni alapon. Petrik szeme elkerekedett, amikor meglátott. Lehet, hogy mégiscsak alkudozhatunk a mai kirándulós programról. Sokta a fülembe kajánul, mielőtt kinyitotta előttem az ajtót. Szó sem lehet róla. Nem hagytál aludni. Hajnalban kellett kelnem miattad. Torkoltam le, és amilyen makacs vagyok, a reggelit választottam az egész napos hancúr lehetősége helyett. Én barom. Emma és Krisztófer már jabában reggeliztek egy másik asztalnál. Emma felragyogó arccal integetett felénk, amint meglátott minket. Három másodperc és Emma itt terem, igaz? kérdezte Petrik diplomatikusan, úgy, hogy csak én hallhassam a megjegyzését. Igaza volt. Emma azonnal felállt és odavágtatott az asztalunkhoz. Jó reggelt, nászutasok! Hogy aludtatok? Érdeklődött, de nem várta meg a választ. Karomnál fogva felhúzott a székről. Petrik, ugye nem haragszol, ha elrabolom a feleségedet egy percre? Kérdezte, de erre sem várta meg a választ. Arrébb vonszolt, hogy jó messze legyünk az asztalunktól és Petriktől. Tányért vett a kezébe és a desszertes pultnál vizsgálgatta a süteményválasztékot, miközben faggatott. Na, mesélj, Csajszci, kibékültetek? Érdeklődött feszült figyelemmel. Mondhatjuk, feleltem, de az elcsukló hangom nem bizonyult túl meggyőzőnek, mint ahogy az egyszavas válaszom sem. Ne kegy, egész nap szexelnetek kéne. Tegnap volt az esküvőtök. Ó, Istenem, ha nekem kötötte volna be egy ilyen félisten a fejemet, egész nap kényeztetném, és persze hagynám, hogy ő is kényeztessen. Ez remekem ma, tényleg? Csak a részletektől kérlek kímélj meg, ne vettem el magam kínomban. Próbáltam leállítani, mielőtt jobban belemelegedne a témába. Ó, anyám, nem is néztem, mi ez a libidólohasztó hasztó szerelés rajtad? Hangzott el az újabb kritikai észrevétel. Farmer sort, így még én sem szexelnék veled? Hát te ne is szexelj velem, emeltem égnek a szemem, és hogy a szabaimnak nyomatékot adjak, határozottan megráztam a fejemet. Miközben a vállam rászkódott a nevetéstől. Az előbb hánytam, nem vagyok a topon. Váltottam ügyesen témát. Ó, el is felejtettem, ez a hányós korszak. Igen, ez a hányós korszak. Erősítettem meg bólogatva. Emma annyira belefeledkezett a beszélgetésbe, hogy észre sem vette, hogy már öt muffint és négy csokis brownit szedett a tányérjára. Látom, éhes vagy, nevettem rajta. Mi lesz az egészséges életmóddal? Balin vagyunk, nyaralunk, ráadásul mindent a férjet fizet. Most le van szarva a fogyókúra! Vihogott vissza. Emma minden hétfőn elhatározza, hogy soha többé nem eszik édességet. Ez az elhatározása nagyjából csütörtökig vagy péntekig tart ki. Addig bírja ugyanis elviselni a munkamániás főnökét. Nála az édeség olyan, mint másnál a cigi vagy a fű. Ha valamint kiborul, Azonnal meg kell lenni egy szelet csokit, sütit, vagy két-három gombóc fagyit. Baromi nagy szerencséje van, hogy cseppet sem látszik az alakján mekkora függő, amiért irigylem is. néztem a vállam fölött, hogy ellenőrizzem, merre van Petrik. Krisztoferrel ültek az asztalunknál, és elmélyültem beszélgettek. Tegnap Tim felhívott. Bögtem ki Emmának. Megtudta a netről, hogy mentem Petrikhez. Meséltem. Jól esett valakivel beszélni erről. Ne, nyúlt meg Emma arca. Majdnem szó szerint leesett az álla. Petrik nagyon kiakadt. Elvette tőlem a telefont és elküldte a búzsba. Hát, hogy őszinte legyek, Nora, jól is tette. Témely paraszt. Kell lesz neki, de csak feltételekkel, gyerek nélkül. Milyen gáz már ez? Ráadásul miért pont most jut eszébe kepeszteni, amikor már több mint fél éve szakítottatok? Szerintem vigyázz vele, mert ő nem az a pasi, aki megijed attól a ténytől, hogy tegnap óta feleség vagy. Azóta nem jelentkezett? Nem, de nem néztem azóta a telefonomat. Szerintem lenémítva is maradt. Van rá egy százasom, hogy egy sereg üzenet vár a szobában, célozgatott. Emma, ugye most épp azt meséled Norának, hogy Christopher hogyan kötözött ma reggel az ágyhoz, és hogyan markolázta a fenekedet? Szellemeskedett idétlenül Petrik, aki közben odajött hozzánk. Láttam az arcán mennyire jól szórakozik a saját hülye viccein. – Dehogy! Arról panaszkodtam Norának, hogy milyen szar egy helyre hoztál minket. Itt még szexboltok sincsenek. Most hogy szerezzünk be ület nélküli forrónacit, csipeszt, ostort meg egyéb szexuális segédeszközöket? A Petrik háta mögött álló Krisztofer erre hangosan felröhögött. – Azt hiszem, nem kicsit csípem a pasidat, Nora? – kacsintott rám Emma nevetve. Nora, kilencre beszéltem meg a sofőrrel az indulást. Lehet, hogy nem ártana addig ennünk is valamit, nem? Figyelmeztetett Petrik apáskodva. Mi ez a szervezkedés, Nora? Hova is mentek? Érdeklődött Emma. Hirtelen csupa füllett. Oda, ahová ti egészen biztosan nem jöttök, vágott vissza Petrik élcelődve. Kinézett magának egy zöldalmát az asztalon, amit el is emelt, és rögtön bele is harapott. Nem már, nem lehet ilyen önző, Petrik! – csapotta vállára játékosan Emma. – Szóval, kivel Nora? Mi a terv? – fordult vissza hozzám. – Bejárjuk a szigetet. Petrik meg akar mutatni néhány állítólag csodás helyet. – Eszedbe ne jusson, Emma! Emlékezz arra, amerre menni fogunk, még csak szexboltok sincsenek. – próbálta Petrik viccesen megelőzni a bajt. – De én tudtam, hogy késő. Veszed fej Emma imádja Balit! Ki nem hagyna egy ingyen kirándulást? Petrik lesütött szemmel bosszúságot színlelve vett egy nagy levegőt. Látszott rajta, hogy színészkedik, és hogy már amikor idejött hozzánk tisztában volt vele, hogy elhívja Emmáikat is, töltsék velünk a napot. Srácok, imádom ezt a szigetet! Nem bírok egész nap a hotelben ülni, amikor tudom, hogy ti közben milyen eszement jó helyeken jártok hallsokta lelkesen Emma. Ha Uluvátut is megnézitek, akkor meg pláne megyünk. Akkor egészen biztos, hogy nem maradok itthon. Azt az egy helyet nem láttam még, Balin. Most, hogy mondod, Emma, sajnos Uluvátut épp most húztam ki a programból, szellemeskedett tovább Petrik, mire Emma finoman belebokszolt a hasába. Megverhetem? kérdezte tőlem nevetve. Na jó, srácok, ha jönni akartok, akkor kilenckor találkozó a recepción. Aki késik, az nem jön. Adta ki a végső utasítást Petrik. És aki nem eszik semmit, az sem jön, merett rám fenyegetően. Megragadta a kezemet, és elvonszolt Emma mellől. Végig sétáltunk a terüly-terüly varázsolt pultok mellett, és Petrik megmutogatta a választékot. Volt ott minden, ami szemszájnak ingere. A péksüteményektől kezdve a sajtokon át a felvágottakig. A gyümölcs legnyerte el leginkább a tetszésemet. Fogtam egy tányért, mert tudtam, hogy Petrik addig nem nyugszik, amíg nem gyűrök le valami ételt. Szedtem az előre felszeletelt dinnyéből. Kivettem a hűtőből egy joghurtot, és visszaültem az asztalunkhoz. Petrik utánam jött két pohár frissen facsart narancslével. Az egyiket elém le, a tekintetével utasítva, hogy igyem meg. – Te mindig ilyen apáskodó voltál? – bontam fel a szemöldökömet. – Nem, de te rákényszerítesz arra, hogy az legyek. Válaszolta morcosan. Ne bárd, hogy megetesselek, inkább láss neki, parancsolt rám. Az ölembe a ruhámra igazítottam a textil szalvétát, ahogyan ő is tette. A szemem megakadt a tányérján. Szentvicset készített magának friss salátával, paradicsommal, uborkával. Írtó jól nézett ki. Úgy nézel a szentvicsemre, mintha soha életedben nem lettél volna ilyet. Kérsz belőle? érdeklődött. Tudod mit? Igen. Kérek belőle, feleltem. Egészen megjött az étvágyam, annyira volt, amit alkotott. Helyes, nyújtotta oda nekem vigyorokba a szendvicsét. Készített magának egy másikat, és elégedetten szemlélte, ahogy eszem. Látod, mondtam, hogy pár falat jól fog esni. Mindig hallgatnod kellene rám. A szendvics után még a joghurtomat is bekanalaztam, és csak hogy boldog legyen, eltüntettem a rám tukmált narancslevet is. Nem is sejtettem, hogy ennyire éhes vagyok. A három dinnye szeletből végül kettőt Petrik kevet meg, mert szemtelenül ellopta őket a tányéromról. Amikor visszatértünk a szobánkba, első dolgom volt megkeresni a telefonomat. Jól sejtettem, lenémítva maradt. És Emmának is igaza volt, rengeteg üzenet várt Tim től Petrik a fürdőszobában volt, fogatmosott, így volt időm elolvasni őket. Az első üzenet még elég szelíd volt. Tim, 3.41. Nem volt még vége köztünk, és most sincs vége. Hülye voltam, és időre volt szükségem, de nem gondoltam, hogy közben elveszíthetlek. Hogy mehettél hozzá ehhez az agresszív, bunkó, minden nőt lefektető puncivadássek fejhez seggfejhez? Legalább kétszáz kérdőjel volt odabigyeztve a végére. A második üzenet már durvább volt. Tim, 3.43. Hogy merte ez a szemét kivenni a kezedből a telefont? Ha ott lettem volna, laposra verem. Na persze. A finom sebész kezével majd éppen verekedni fog. Emeltem égnek a szememet. El tudom képzelni Timet ilyen szituációban. három háromötven. Szeretlek, érvénytelenítettjük a házasságot. Az apámnak két percébe telik. Költöz hozzám Svájcba, ahogyan megbeszéltük. Nem lehet olyan fontos az a gyerek téma, hogy emiatt ne engem válasz! Hú! Ez az utolsó mondata melbevágott. vágott. Ez mekkora egy szaralak. Szerintem abban a pillanatban kitette volna a szűrömet, amint kiderül, hogy gyereket várok tőle. Tim, 358. Amint tudsz, jelentkezz! Muszáj beszélnünk! Erre aztán eldurrant az agyam, hogy gondolkodás nélkül bepötyögtem, és elküldtem neki a következő üzenetet. Én. 8.42. Nem, Tim, nem kell beszélnünk. Ne keresd soha többet. Egyszerűen csak hagyd békén. Alig küldtem el az üzenetet, szinte azonnal jött a válasz. Pedig ha itt Balin reggel van, akkor ott hajnali kettő lehet. Tim. 8.44. Ne szórakozz krossz! Add vissza a telefont norának! Annyira belemerültem az esemesezésbe, hogy észre sem vettem, mikor jött ki a fürdőszobából Petrik. A falnak támaszkodva karbatett kézzel gyanakodó tekintettel vizslatott. – Mond, hogy nem a bájgár dokiddal levelezel! Két számon azonnal, amint megfordultam, és farkas szemet néztünk egymással. De igen, bele vágtam vissza dühösen. És most mi lesz? Megint ide jössz? Kikapod a telefonomat a kezemből és felhívod? Nem, nem ez lesz. Biztos vagyok benne, hogy te magad írod meg neki, hogy menjen a francba, mert boldog vagy velem. Nem válaszoltam, csak hátat fordítottam neki, és pötyögni kezdtem a válaszomat Timnek. Én. 8.50. Tim, nálam van a telefonom. Nem vette el tőlem Petrik. Én írtam neked az üzenetet, és én nem szeretnék veled beszélni. Önszántamból mentem hozzá Petrikhez, és boldog vagyok vele. Légy jó! Szeretettel Nora. Utóirat. Tényleg ne többé. Amint csipogott a telefon jelezve, hogy elment az üzenet, sarkon fordultam, és a fürdőszobába indulva Petrik kezébe nyomtam a telefonomat. Nyertél most boldog vagy? Tessék, ha kíváncsi vagy, olvasd el, hogy mit írtam. Mondtam ridegen, és bevonultam, én is fogat mosni a fürdőszobába. Pár perccel később Petrik utánam jött. Azért nem mentél hozzá a dokithoz, mert nem akart gyereket? Szegezte nekem a kérdést. Hát találtam neki, de a mosdó feletti óriási tükörbe belenézve őt is láttam. Közölte velem, hogy kiköltözünk Svájcba és összeházasodunk, de az orvosi karrierje miatt meg kell ígérnem neki, hogy nem hozom fel a gyerek témát soha, mert akkor abban a pillanatban el is válunk. Ezt a fasz kalapot! Sziszent fel bosszusan. Egy másodpercnyi csend után csak ennyit kérdezett. Szeretted őt? Ez meg miféle kérdés? Miért olyan lényeges ez? Ő hány nőbe is volt szerelmes? Ezerbe? Őszintén? Igen. Különben nem lettem volna vele éveken keresztül. De messze nem olyan nagyon, mint amennyire annó téged szerettelek, feleltem az igazsághoz híven. Csak szerettél? kérdezett vissza pimaszul. Az arcvonásai megfeszültek. Nem, sajnos még mindig szeretlek, és ami talán még ennél is rosszabb, azt hiszem újra belét szerettem. Mondtam, és a mosdószélére téve a törölközőmet Petrik felé fordultam. Miért mondod, hogy sajnos? Egy pillanat alatt mosolyra húzódott a szája. Mert ahogy Tim is írt, a nőcsábász vagy, egy domináns vadászösztönöktől bezérelt pasi. Aki egy magamfajta csaj számára nem jó választás. Mert a vége mindig ugyanaz a történetnek. Csalódás. Nem végződik minden történet csalódással. Na persze, Petrik. Intettem feléje a fejemmel jelezve, hogy egy szabát sem hiszem. Úgy három méterre állt tőlem az ajtófélfának támaszkodva. Elindultam kifelé, gondoltam ideje megkerestem a táskámat. Egészen biztos voltam benne, nem hagyja, hogy csak úgy nélkül elsétáljak mellette. És persze igazam lett. Kinyújtotta a karját és magához húzott. Egy a lényeg, hogy szeretlek, és hogy megkaptam, amit akartam, mert végre a feleségem vagy, mondta mélyen a szemembe nézve. Petrik, te nem vagy házasulós fajta. Csak napok vagy maximum hónapok kérdése, hogy újra észreved magad körül a hosszú combokat és a feszesz szilikoncickókat. Hanyat homlok menekülsz majd ebből a házasságból. Majd meglátjuk, Mrs. Cross, válaszolta nevetve, és egy csókkal belinfolytotta a szót.